du får läsa fyra stycken och lyssna på fyra stycken personliga brev. Brev som man skickar till en arbetsgivare. Man kan skicka ett personligt brev till en arbetsgivare om man vet att de söker, att de har skrivit i en annons att de vill ha någon som jobbar. Man kan också skriva ett personligt brev till någon som man som inte har skrivit i tidningen eller <skratt> men man tänker att kanske de behöver någon sen och då är det bra att jag har lämnat ett personligt brev redan nu. Så man kan alltså lämna in ett personligt brev på en arbetsplats utan att de har skrivit i tidningen innan. Här är fyra personliga brev som är ganska korta. Men det ska alltid finnas med några saker. Det ska finnas med vilket företag man lämnar brevet till. Och vilket datum. Sen ska det finnas med hur man fick veta om det här jobbet. Varför man vill söka jobbet. Varför man passar bra för jobbet. Och om det finns något annat bra man vill berätta. Vi tar det första brevet. Ahmeds Bygg och Riv. Ahmed Mohammed. Bulltoftavägen 11. 11111 -11 Malmö. Detta företaget finns inte på riktigt. Jag har bara hittat på. Det står längst upp till vänster. Längst upp till höger. Malmö 2017-08-18. Byggarbetare. Nu står en röd fråga. De röda frågorna ska inte finnas med. Det är bara när du skriver. Det är bara för att du ska veta vad du ska tänka på när du skriver. Så nu ska du svara på denna frågan. Hur fick du veta? Jag såg i tidningen att ni ska bygga flera hus vid Hyllie station. Jag skriver för att ni kanske behöver mer personal. Han har inte läst i tidningen att de, att de annonserar om fler män, att de vill ha fler människor. Utan han tänker själv: De behöver fler människor. Fråga två: Då ska du tänka på nästa stycke: Ska du tänka på denna frågan Varför vill du söka jobbet? Jag har just avslutat en byggkurs. Och kan hoppa in som byggare, genast. Jag kan också hoppa in som sjukvikarie, om det behövs. Sen kommer nästa fråga. Varför passar du bra att få jobbet? Jag älskar att bygga och trivs med att arbeta tillsammans med andra. Min utbildning är ny och modern. Och jag har dessutom arbetat med att bygga hela mitt liv. I mitt hemland hade min familj en byggfirma där jag hjälpte till. Jag är noggrann och kan jobbet bra. Och nu kommer den sista frågan. Något annat bra? Uh, ja kan jobba kvällar och helger om det behövs. Jag hoppas att ni behöver min hjälp. Mohammed Ahmed och längst ner hela namnet med, med personnummer också. Mohammed Ahmed 1979 elfte i 1.1. 1111 Lantmannagatan 11 1111 Malmö. Så hela brevet blir alltså så här om jag läser det och tar bort de röda frågorna. Detta är vad man kan skriva. Byggarbetare. Jag såg i tidningen att ni ska bygga flera hus vid Hylliestation. Jag skriver för att ni kanske behöver mer personal.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 Där jag hjälpte till. Jag är noggrann och kan jobbet bra. Jag kan jobba kvällar och helger om det behövs. Jag hoppas att ni behöver min hjälp. Mohammed Ahmed. Så tar vi nästa brev. <skratt> Först står här. Eh, namn och telefonnummer på firman 0738 11 11. 11, 11, 11. Lisas städ Karin Fransson Hesleholmsvägen 117 2222 22 Och till höger det är datumet då du skriver pappret Malmö 2017, 08, 18. Lokalvårdare. Hur fick du veta? En vän som jobbar hos er berättade att ni behöver en ny lokalvårdare. Jag blev väldigt intresserad. Varför vill du söka jobbet? Jag har städat hos många familjer och vet vad som behövs för att göra ett bra jobb. Jag trivs med att arbeta hos andra människor. Varför passar du bra? Om ni anställer mig får ni en medhjälpare som är noggrann och trevlig. Jag är noga både med tider och städning. Förra året gick jag en kurs i miljöstädning och känner till mycket om giftfri rengöring. Jag talar flera olika språk som ni kan se i min meritförteckning. Något annat bra. Jag kan arbeta både kvällar och helger om det behövs. Jag ser fram emot att höra från er. Referenser och intyg skickar jag med i brevet. Hälsningar Sofia Skalla Referenser är alltså arbetsgivare man har haft innan som har skrivit att man är duktig. Intyg är där de intygar och säger att det stämmer att man har haft jobb den här tiden, den och den tiden. På ett intyg står vilken tid man har haft jobbet och var det var och så. Uh, och med ritförteckningen, där skriver man inga egna saker, alltså vad man tycker och så, utan man bara skriver precis fakta. Då och då har jag gjort det här jobbet. Då och då har jag gått den här utbildningen. Då och då uh, kom jag till Sverige. Uh, merit förteckning Meriter är bra saker. En merit. En bra sak. Mm. Då tar vi nästa. Ja, och så det sista som får jag 68 68 0101 1111. Drottninggatan 1A. 123 11 Malmö. Då kommer brev 3 <skratt> telefonnumret till företaget 0738 111111 11 11. HM Lisa Lemberg personalavdelningen Skånegatan 1 111 22 Malmö och till höger Malmö 2017 08.14. Säljare. Hur fick du veta? Jag läste era annons i Sydsvenskan om att ni söker säljare till flera butiker i Skåne. Jag vet ju att ni är en känd och omtyckt klädkedja. Varför? Eftersom jag jobbat som säljare flera år i klädbutik i Paris blev jag mycket intresserad av att jobba hos er. Varför passar du bra? Jag har alltid tyckt mycket om kläder och mode och jag tror att jag kan hjälpa kunderna på rätt sätt. Som människa är jag trevlig och utåtriktad. Jag har lätt för att prata och få kontakt med människor. Jag har också stor vana att sköta kassan och den ekonomiska redovisningen. Det är inga problem för mig att jobba kvällar och helger. Något annat bra. Idag bor jag i Malmö, men jag har egen bil och kan köra även till de andra orterna ni behöver personal till. Jag ser fram emot att höra från er. Referenser och intyg skickar jag med i brevet. René Pascalier René Pascalier 1985 0101 1434 Malmövägen 1 14345 Malmö Telefon 0711 1111 E-post Johan.johansson at gmail.com Så ni ser René, René Pascalier har ingen egen e-post utan han har lånat en e-postadress av någon annan. Då kommer den sista. Hemtjänsten Stadsdel Norr, Kirseberg. Anders Bengtsson, snedsträck, personalavdelningen. Snedsträck kan också heta slash på engelska, heter det slash och ibland säger man slash på svenska. Annars, snedsträck eller snedsträck. Storgatan 1, 11112 Malmö. Och datum Malmö 2017 0814. Hemvårdare Hur fick du veta? Mitt brev gäller tjänsten som hemvårdare inom hemtjänsten i Stadsdel Norr, Kirseberg Varför? Jag blev glad när jag hörde om jobbet Jag vet att det behövs fler män inom äldrevården Så jag kan göra stor nytta hos er du bra? Jag har stor erfarenhet av att hjälpa äldre människor. Jag har gjort längre praktik och haft sommarvikariat på olika äldreboenden i Malmö. I mitt hemland Libanon jobbade jag hos ett företag som gav vård åt människor. Jag har också vårdat flera olika äldre släktingar. I deras hem. Och hjälpt dem med alla kontakter som behövs. Alltså kontakter, det som de som de behöver ringa till på sjukhus och så. Något annat. Ofta tycker människor om att sitta och prata med mig. Jag spelar arabisk luta också och sjunger mycket. Det är sådant som äldre människor från olika länder gillar. Jag är också noggrann och kan ta stort ansvar. Jag ser fram emot att höra från er. Mustafa, Mustafa. På den linjen som står under namnet, där skriver man sitt eget namn för hand, Mustafa Mustafa 1985 0101 1434. Malmevägen 1. 14345. Malmö Telefon 0711 11111. 1111, E-post. Mustafa. Mustafa. @gmail At gmail.com. Kan, kan man också säga. Eh, snabel a snabel a Mustafa snabel a Mustafa gmail.com Ibland säger de mustafa.mustafa at .mustafa gmail dot com. Dot är det engelska ordet för punkt. Här var fyra olika. Jag hoppas att du kan Hitta olika sätt att skriva som passar bra för, för dig. Du vet att för varje jobb så måste du skriva ett nytt personligt brev. Eftersom det är olika saker man behöver på olika jobb. Då måste du berätta om olika saker hos dig själv. Så du ska bara berätta om de sakerna som passar för jobbet. Om du är väldigt duktig på att eh, mäcka och skriva och så med bilar, sköta bilar, så ska du inte skriva med det om du söker ett jobb som, som städare eller som eh, i hemtjänsten. För du ska bara skriva det som passar till varje jobb. Ja. Det var nog allt. Lycka till!